Moor allemaal, kan jy daarmee mooi duidelijk hoor. Dankie vir Peewelle, wat jy vir, die, vir ons weer in aanbidding geleid het. Denk, dit is altyd so lekker om jy so te kan aanbid en jyre so naam groe te maak en net in gods te woordigheid te kan wees. Dit is altyd so lekker. Ons het nie altyd al by ons die voorrecht om uh, live band te heenie, ons gebruik maar bykie series, maar dit is ook lekker. En om Jansa weesigheid, dankie net weer vir die voorrecht wat ek het om te kan om woord deel met jylle. Ons gemeentekie, ons het al nou, by ons begin, Ablauna, ons is so'n 6 families wat al daar by mekaar kom, en uh, dit gaan baie goed daar met ons, en ons geniet het baie, en, en Godse geest is so getrouw, en, en ek het so nie begint hoe ons by mekaar kom gewonder, wat gaan ons, sê, wat gaan ons, wat gaan ons met mekaar kan deel, en, en ek moet sê, ons kom elke week by mekaar, en ons staan net verwonderd oor, oor hoe God Godse geest ons lei, en, en wat ons in die woord vind, en die verborgenheid, en, en hoe ons kan groei, en alles is, is rechtig en myzing. En ons dit te danke aan hierdie gemeente wat het opgestaan het en blij staan het tegen alle vervolgingen als staan het en, en ons dankbare voor. Kom ons maak hier ook toe en sê ons hier ook dankie vader vir die wonderlijke vorig wat ons het, jyre, dat ons jy kon aanbid en jy naam kon groot maak en jy kon loof en prijs. En dankie vader dat ons net weer kon syng op dit. Jyre, dat ons hier wat by mekaar kom kan weer dat God liefde is. En jyre, dat ons dit syng en dan sê dit, jyre, dan dat ons dan sê dan beteken die liefde vir ons iets anders is die absolute akkapie liefde, onvoorwaardelike liefde, en, en ons het die voorrecht om Godse liefde te ken, vir wat het werkelijk waar is, en dankie dat ons ook aan weet, vader, dat u ons eerste lief gehad het, en dat u opgewonde is, oor, oor ons als mense kinders, en, en het ons nodig, net soos ons u nodig het, dankie vader vir die voorrecht het ons het, in ons samen zijn, en dankie dat ons weet, het, dat Godse geest getrouw is, en ons sal leie in die volle waarheid, en dankie dat ons ook weet, het, dat u is, en vader, ek sê elkeen, wat hier so is vanmorgen, En wat inluister, sê ek met die oophaard, met die oophaard om dit wat u op my hart geplaas het, te kan deel met hulle en dat hulle het in die harte sal inskryf en dat hulle eie sal maak. En daarmee sê ek hulle. Amen. Verochend wil ek uh, graag met julle iets deel. Ek sê altyd, dit is eindelijk so makkelijk om met mense iets te deel, want al wat ons doen is, is ek spandeer tyd met God, dit wat ek by God hoor, en dit wat hy in my leven inspraak he, en dit wat ek beleef, en, en dit wat ek in die woord vind, dit kom deel ek maar net met julle, so, dit is eindelijk baie eenvoudig, om te kan woord deel met mense, dat ek hier een beetje stress voel, is so erg want dit, dit kom in jou hart op, soos meneer Oliver het over my sê, en dit is goed wat mense tyd saam met God, wat jy hoor, en ek wil vir met julle iets deel, oor geloof, en ek weet, as ons praat oor geloof, iemand, nou, iemand nou reag vir my gesê dit is die mees ek weet nie wat soe woord is nie, bepreekste uh, thema, as jy dit so kan noem, wat hy is, is, is geloof. Maar ek wil jy ons moet vandag bykie met geloof, bykie met die ander hoek daarna kyk. En uh, ek het hier so op die boord geskryf, en my nou net eers na die langste kanse goed kyk, dit is een bykie later wat ons daarover gaan praat. Ek wil jy ons moet kyk na geloof en kering en hoe dit dan volgt tot ris. Hierdie drie woorde wat ons allemaal so goed ken, dit loop so in een versameling saam. En ek wil net even daarna kijk vanmorgen. Die eerste ding wat ek wil sê is, die thema van vanochtend is, Laat het wees soos jy geloo. En ek het dit gekry in Matthies 8 vers 13. Julle kan daar kijk as julle wil. Matthies 8 vers 13. En soms die hele gedeelte van julle lees, of groot gedeelte van dit lees, en dan kan ons maar begin. Daarvan vers 5 af, En nadat Jezus in Kapparnheim ingegaan het, kom daar een hoofdman oor honderd na hom toe en smeek om. En hy sê, Heren, my kneg liet thuis verlam en hy liet aan eeuwige pijn. En daarop sê Jezus vir hom, Ek sal kom en hom gezond maak. En die hoofdman oor honderd antwoord en sê, Heren, ek is nie waard dat u onder my dak inkom nie. Maar spreek net een woord en my kneg sal gezond word. En dan gaan het aan, en hy gaan aan in vers 13, Dan staan aan, Toe sê Jezus vir die hoofdman oor honderd, Gaan en laat het vir jou wees, soos jy gegloed, en sy knig het gezond geword in daardie eer. En dis die thema van vandag is, daar staan in vers 13, Gaan en laat het wees, soos jy gegloed, en sy knig het gesond geword in daardie eer. Jezus sê vir die man, wat in om te kom en vraag, dat sy knig moet gezond word, Jezus sê vir hom, laat het vir jou wees, soos jy gegloed, en eerste ding wat ons moet sê is, wat het hierdie man geglo Wat hierdie hoofman wat na Jesus toe kom het, wat het hy gegloe? En ons vind in daar vers 8, hy het gegloe dat as Jesus net die woord sê, as Jesus net die woord sê, dan sal sy knig gezond word. Dit is wat hy gegloe het. Ons weet die woord geloof pistis, wat beteken om oortuig te wees. Met andere woorde, hierdie hoofman was hy was 100% oortuig dat as Jesus die woord gaan spreek van geneesing, dan sal die knig dadelijk genees word dit is wat, wat hy van oortuig was, hy was 100% oortuig daarvan gewees, en, uh, dit is my laat dink, dat, as Jesus vandag op aarde moet loop, en hy moet van my kom sê, laat het vir jou wees, soos jy glo, wat gaan die impact daarvan wees, wat gaan die, uh, kon ek sê, die, die werkelijkheid daarvan wees, as hy van my kom sê, Daniel, laat het wees, soos jy glo, hoe gaan my leven lyk, wat gaan die gevolg daarvan wees, gaan het wees ook soos die man, dat hy daarvan gaan genees, en, en, um, Voordat ons dit kan antwoord, wat gaan die gevolge al van wees, moet ek en jy eerst vir mekaar sê, wat glo ek en jy? Wat glo ons? Waarvan is ek en jy oortuig? En uh, ek moet net hier vir my so, so loopel inbou, dat ek gaan vir julle sê waarvan ek oortuig is. En ek het dit gehoor in hierdie gemeente, saam met baie kampe wat ons bygewoon het en wat ons hierkom hoor het, in hierdie gemeente. So as ek verkeerd is van wat ek oortuig is, dan moet om Jan my man haar tyd recht helpen as ek verkeer, dus ek wil net so loop hou, asof vir my jy self he. Die eerste punt is, dat ek en jy, weet dat ons skeppingsdoel, is die liefdesverhouding met God. Ek en jy is oortuig daarvan, dat ons skeppingsdoel, is die liefdesverhouding met God, ons hoorde het baie. En dan weet ek en jy, dat ek en jy geskapen is, na die beeld van God. En nie net ek en jy nie, maar ek en jouse, teenstanders as jy so wil noem, ons vervolgers, is ook geskapen, na die beeld van God. En ons is oortuig, om hulle ook so te sien, soos God hulle sien. Ek en Jezus oortuig dat, dat God lig is en in hom geen duisternis is nie. Dat die gedagtes wat God vir die mensdom het, is gedagtes van vreugde, van vrede, van, van een hoopvolle toekomst, van leven en oorvloed, van joy. Dit is wat Godse droom is. Dat daar geen onheil in Godse droom en Godse wil vir die mensdom is nie. Laatste week het om Piet vir ons gesê dat ek en jy dier gekoop is. 1 Korintia 6 vers 20. Ek en Jezus oortuig dat ons is dier gekoop. Jezus het die dierprys betaal vir jou en my met sy lewe. Die gevolg daarvan met die dierprys wat hy betaal het, is dat ek en jy nou bedienaars is van die Nieuwe Testament, in 2 Korinthus 3 vers 6. Ons is nou bedienaars van die Nieuwe Testament, en die Nieuwe Testament sê vir my en jou, dat ek en jou oortuig is, want dit is wat geloof beteken, dat ons nie meer onder die wet staan nie, maar dat ons nou staan onder die inspraag van Godse geest, ons staan onder die bediening van die inspraag van Godse geest. Dit sê ook dat ek en jy, soos ons daar altyd na die kruis kyk, ek en jy is oortuig dat, dat Jesus Christus ons op die kruis van Golgotha, uit die mag van duisternis uitgeplik het, en ons oorgebring het in die koninkrijk van sy sien. En dit die gevolge dat ek en jy toegeris is met kracht en gesag, dat God my en jou aangestel het oor die werke van sy handen. Dat hy binnen in jou kracht gedeponeer het. Die selke kracht wat hy Jesus Christus in die, die doodheid opgewek het, het hy binnen in my en jou ingeset. Ek en jy is daarvan oortuig. Ek en jy is oortuig, dat God dier my en jou werk, dat God my en jou gebruik. Ek en jy is ook oortuig in 2 Korinties 5 vers 9, dat ek en jy rechtvaardig staan voor God, ons ken hy skrif so goed, dat ek en jy ontskuldig staan, dat ons waardig is, as gevolg van die kruisdood van Jesus, is dit wat ek en jy oortuig is. Ek en jy is ook oortuig, dat wanneer negatieve omstaanigheden kom, dit die Godse straf is, of wat God ons iets wil leer daar nie. Ek en jy weet, dat, dat die straf het vir ons vrede opbring, was op hom gewees in Jeremia 53 vers 5. Ek en jy weet ook dat ons losgekoop is, ons is oortuig daarvan, dat ons losgekoop is van die vloek, en dat ek en jy nou die geseende van God kan wees, en dat ons met alle geestelike sedelinge toegeris is. Die moeilikste en van allemaal altyd, waar ons allemaal meest wortel is, is siekte. Ek en jy is oortuig dat elke siekte en elke tekort oorwin is aan die kruis. En uh, Matthies 8 vers 17 staan had het ons krankhede op hom geneem en ons ziektes deed hy gedra. Met ander woord, dit is ek en jou oortuig is, dat ziekte nie my en jou deel is nie. Ek en jy is oortuig dat Godse beskerming ons deel is, dat die engele aangaande ons bevelgegees, as dienende geeste, daarbuiten vir ons. Ek en jy is ook oortuig dat alles aan die kruis een afgehandelde taak was, dat dit een afgehandelde werk is wat gebeur het, en dit plaas God in sy ris, 4 vers 10, dat God in sy ris is, en wat dit beteken is, wanneer ek en jy sê, God is in sy ris, dan is ons oortuig daarvan dat, dat God nie vir jou en my gang genees nie, maar dat God my en jou genees het. Hier moet ons net een rikje stilstaan, jy weet, soos ons net nog gesê, die, die hoofman was oortuig, dat Jesus sy knig net een woord moet spreek, en sy knig sal genees. So is ek en jy oortuig, dat God nie vir my en jou gaan genees nie, maar dat geneesing reeds aan die kruis vir ons verdien is, dat dit een afgehandelde saak is, dat God in sy ris is daar Ek en jy weet ook dat, wat dit beteken as God in sy ris is, dat, dat God nie vir my en jou gaan, as ek wil noem beskerm, dit klink nou snaaks, maar dat ek eerder so stel, dat ons moet vraag vir beskerming nie. Ons kan aanspraak maak op die engele wat uitgestuur is vir my en jou, as dienende geeste. Ek en jy is oortuig daarvan, dat ons nie hoef te vraag vir vergifnis nie, maar dat ons net kan belei dat ek en jy vergewe is. Ek en jy weet ook in ons oortuig daarvan, dat wanneer ons in gebed met God is, dat ons nie meer vraag en smeek hierdie tou nie, maar dat ons uitjou, dat ons aanspraak maak op dit wat ons deel is, a demand for something to Ek noem een paar goed op wat jylle ken, jylle het daarmee groot geworden, al die jare al, maar ek wil net weer vir jylle herinner aan wat ons rechtig waar glo ek en jy is daarvoor in oortuig dat ek en jy Godse handen en voeten op hierdie aarde is. En daarom het ek en jy een verantwoordelijkheid om Godse droom sy sin te gee. Ek en jy het een verantwoordelijkheid omdat ons sy handen en voeten is en hy en sy ris is een verantwoordelijkheid om Godse droom sy sin te gee. As ons eerlijk met mekaar moet wees en dit wat van ek en jy oortuig is, is die dag altyd sigbaar nie. Dit ontbreek toch Hier en daar, ja, kan ons, as ek moet, een rechtmerkie seker daarvoor gee, maar toch, volmige van die goed is, ontbreek. Dit wat van ek in jou oortuig is, manifesteer nie altyd nie. En, dis waarom ek myself die afgevraag het, as Jesus vir my so sê, laat die wees soos jy gloe, hoe sal dit rechtig waar lyk? Sal my oortuiging een realiteit wees, en een werkelijkheid wees, wat sal gebeur? Jy sê, hierdie ding is, is eindelijk een persoonlijke ding, Ek kan nie paas staan vir jou oortuiging en jy paas staan vir my oortuiging nie. Ek en jy moet self die ding gaan uitsoor by God. Ek en jy moet self die oortuiging om my kry oor siekte, oor beskerming, oor voorsiening, al wat goed is. Ek en jy moet persoonlik die oortuiging kry. Ek wil net vanmorgen vir jylle een ding dadelijk sê, en ek gaan dit nog vier keer sê, dat is vir ons geen veroordeling nie, as ons nog nie 100% in die oortuiging is nie. Ene is daak oortuig van, dat die siekte rechtig waar in die kruis was, en hy kan aan gaan wandel. Manne ou sikkel om Godse voorsiening rechtig waar vast te maak in sy leven. En daarom wil ek nie vir jou vandag oor bemoedig en sê, as daar goed is, dat jy so sit, en jy weet, jy al, ja, dis waarvan ek oortuig is, dis wat ek geleer is in hierdie gemeente. Maar dit is nog nie, ek kan dit nog nie uit my hart uit rechtig waar sê nie. Daar vir jou geen veroordeling nie. Vandag gaan ons kyk na, nou, hoe kom dit al gebeur? Ok, weet, Ek sê baie keer, ons kan so makkelijk sê, man, ek is oortuig van dit. Kom ons, ek vat nou maar sykte elke keer, want ek dink dit is nie moeilikste, he? maar ek is oortuig van, van sykte, en dat hierdie sinne dit in die kruis was. Moet jy weet wat, baie keer, as daar jou aanslag kom, ek wil nie eindelijk aanslag noem nie, of, of die negatieve omstaanigheid kop uitsteek, dan glij ons klats. Dan wil ons sê, jyre help, maar ek het nou net gesê, ek is oortuig, dat ek gods aan en voete is. Of, want in my wandel bykie krom en skeef is, en ek weet, en dan sê ek, ja, jylle, ek is maar, ek bly maar ou son daar, ek sê nou goed, wat jylle al lang, as ek in jou hart vertrouwd is, maar, so, dit is een voorbeeld, maar, jy weet, ek en jy moet dan weet, dat ons die gerechtigheid van God is, dis wat van ek en jy oortuig is, ons oortuiging, ons geloof, kan betekkerliks so vir kleermanniekie, ons sê dit, maar as die aanslag kom, dan kan ons, dan kan ons so terug, gauw terug hunker na ons verlede toe, na ons ouwe manier van ding toe, Ok, kom ons kyk na geloof. Julle allemaal ken die definisie van geloof baie goed. Hebreus 11 vers 1. Hebreus 11 vers 1 sê, Geloof is een vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop, een bewys van die dinge wat ons hier sien nie. Een vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop, een bewys van die dinge wat ons hier sien nie. Ek het dit so'n vier goeies ingedeel. Die eerste ene vaste vertrouwe. Wat is een vaste vertrouwe? En uh, ek dink jy het al sekker 20 preke gehoor oor hierdie vers, en ek wil niet met jullie deel wat God in my hart gesit het oor hierdie tekst. Een vaste vertrouwe is om 100% oortuig te wees. Ek wil amper sê, as ek sê ek vertrou iemand, ek vertrou die daar oudaag 70%. Maar as daar staan een vaste vertrouwe, dan is dit 100% wat dit bedoel. Dit is om te sê, ek weet dat ek weet dat ek weet dat ek weet. Dit is een vaste vertrouwe. Hoop. Wat is hoop? Hoop is amper so iets, om een visie van iets te hee, om, om het nou plein weg te stel, om, om eindelijk een droom te hee. Dit is wat, wat hoop is. En dit is gewoon ook iets wat ons hier sien nie. En gebruik die voorhoofd vandag, so is geneesing. Ons het alke, en jy het alke sykte tekort in jou en jy het een hoop vir geneesing. Jy sien dit nie, dit is wens. As ek nou so denk aan hoop, denk ek aan, en dit is nou heel van die punt af, maar ek gaan dit nou maar sê, net om jou, buitenbring oor, hoe belangrijk het is, is so heel van die punt af, van hoe ek en jy die tijdsbandeer, moet tijdsbandeer met ons kinders, dat het belangrijk is. Nou die dag, terwijl van my tijds moet gaan slaap, nou sê my papa, ons moest vandag gesin gemaakt het met hoop, ek weet nie wat in die bijweldlas was, of, of waar het was nie. En hy sê, hy weet nie of hy verkeerd, maar hy het geskryf, hy hoop, hy krij 10, hy 10 vir sy toets. <laughs> hy sê, maar hy weet nie, al die ander kinders het geskryf, hy hoop, hy gaan die hemel toe. En hy sê toe my, maar ons weet mos ons is kinders van God, en ons weet, ons gaan jemel toe. En dit was my so amazing, dat ek sê die kinders van vandag, om Jan het altyd te sê, en ek besef het nie, hulle, hulle gaan so joy-tijd want hulle het al soveel vrede, dat daar soveel kinders sit, met soveel vreese en so wens om enig in die jemel te gaan kom, maar dat hy net die vrymoedigheid het, want ek sê dat ek weet ek is kind van God, ek hoef nie te hoop om die jemel te kom, he. ek weet ek gaan jemel toe. Dit is net so, soms so iets wat ek kan denk, toe ek nou hoop nie so sê, Een vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop, een bewijs van die dinge wat ons nie sien nie. Wat is een bewijs? As ek denk aan een bewijs, dan denk ek aan iets wat ek gekoop het, en ek krijg kotansie. Dan is dit een bewijs. Dit is een bewijs dat ek betaal het, dat dit afgehandeld is. Dit is wat een bewijs is. En sien nie, ek hoef nie vir julle te sê wat is sien nie, dit iets wat jy nie sien nie. Ek en jy kan het nie sien nie. So as ons mooi weer aan gaan kyk, een vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop, bewys van die dinge wat ons hier sien nie, een vaste vertrouwe is om te weet, dat jy weet, dat jy weet, dat dit wat jy weens, en dit wat jou droom is, dat daar alreeds een bewys is daarvan. Ek wil dit so sê dat, as ons daar eerste gedeelte kan afhandel, een vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop, dit word een werkelijkheid, dan manifesteer die bewys van die dinge wat ons hier sien nie. As jy verstaan wat ek sê. Want my en jou bewys leid daar op Golgotha. Dit is my en jou bewys. Dit is iets wat ons hier sien nie. Ons sien nie miskien geneesing nie. Maar dit was een afgehandelde saak. Ons, ons kwotantie is die kruis van Golgotha. Dit is my en jou kwotantie. En dit is die laatste wat sê van sien nie. Ek het besef dat, wanneer ek en jy in geloof wil wandel, in hierdie geloof waarvan ons praat, hierdie oortuiging waarvan ek en jy praat, as ons daaran wil wandel, ek en jy sal moet leer om nie met ons ouwe ooghees te sien nie, maar ons sal leer om te sien soos God sien want God sien wat al reeds gebeur het in die kruis. Hy sien afhandel, maar ek en jy ons sikkel wekie om te sien aan dit wat afhandel was. So ons het nodig om met Godse bril en God met Godse oor te kyk daarna. Ok, ons is nou gepraat oor dit wat geloof is, en het voel dat ek, ek en jou, ons is, ons is 100% oortuig van hierdie ontsienlijke goed. Ons is oortuig daarvan. Maar toe ek self aan het ding, toe sê ek van myself, as ek moet denk aan die, terugkom na die thema toe, wat sê dat, as Jesus vir my moet sê, let dit wees, soos jy geloo, is ek amper bang, dat hy dit vir my vandag moet sê, want is ek 100% oortuig, van alles, wat ek geloo. Dederhuis sê vir my toe, ek sê die praal oor, maar, ons is oortuig, ons is oortuig daarvan, en ek sê van, ja, ons is oortuig, maar as ons oortuig is, dan moet ons dit sien, maar ons sien dit nie, so, waar kom dit in? Ons moet ergens, a, antwoord kry, want ons sê ons is oortuig, maar ons is nie rechtig waar nie, want dit is nie soos ons glo nie. Ok, so, kom ons kyk, ek wil graag hierdie met sal my kyk na, um, kom ons gaan soek, ek wil nie sê a antwoord die, maar kom ons gaan kyk na ietsie wat dalk daar in die pad staan, dat ons rechtig waar ons oortuiging kan 100% dat manifesteer. Matthäus 13 vers 58 Dis dit een tekst, ek sal dit net so vinnig lees. Jesus wat daar by sy mense was, dan staan daar, en ek wil jy, ons moet hierna op, net twee woorde kyk, wat, maar net dank net dalk. Ek jy, ons ek jy net ook gesê, dit is een ding. Dat ons moet self onderzoek instel oor dit. Ons het gehoor wat ons groe, is nogal sy mond vol. En ek en jy kan self ons afsê, manifesteer dit in my leven of dalk beleef ek dit nog nie rechtig waar nie. Ok, Matthäus 13 vers 58 sê, en hy, dis nou Jesus, het daar vanwele ongeloof nie baie krachtige dare gedoen nie. So wat ons lees hier so is die woord ongeloof. Jesus kon nie baie krachtige dare doen nie, as gevolg van die mense sy ongeloof. Onthou die woordkie, ongeloof. Nou skrik amal. Matthäus 17 vers 20. Matthäus 17 vers 20. Ok, ek gaan dit vir ons lees, en hy sê so nou en dan stopt. Ek gaan dit vir ons lees, van 'n vers 14 af. En toe hulle by die skade kom, gaan daar een man na hom, en val voor hom op sy knie en sê, Jere, ontverm nie oor my sien, want hy is maan siek en lui zwaar, want dikwils val hy in die vier, en dikwils in die water. En ek het hom na die disciples gebring, en hulle kon hom nie gezond maak nie. Kom, ons stop met gauw daar, voor ons vers 17 lees. Hy sê, hy het hulle na die disciples toe gebring, en hulle kon hom nie gezond maak nie. Ek wil nie, ek bly nie, ek sal net gauw gauw bly. Hoor net gauw hier so, Matthies 10 vers 1, skryf hulle hierdie ding, en hy, Jesus, het sy 12 disciples na hom geroep, en hy het hulle magge gee, oor onrein geeste, om hulle uit, uit te drijf, en om elke siekte, en elke kwaal te genees, hy het nou net so rikkie terug, hy het Jesus self, vir sy disciples, magge gee, om siektes, en om duivelse uit te drijf, om, om basis die job as ek het so gaan stel, te doen, en nou kom hierdie man, en hy sê vir Jesus, maar hy het hom gebring, na die disciples toe, en hulle kon niks doen nie en, um, Kom ons lees vers 17. Toe antwoord Jesus en sê, O ongeloovige en verdraaide geslag, hoe lang sal ek by julle wees? Hoe lang sal ek julle verdra? Bring hom hier vir my. En dan, daarop bestraaf Jesus om, en die duivel het van hom uitgegaan, en die seen het gezond geword, vandaar die eer af. Toe kom die disciples na Jesus afsonderik, nou na die tyd, nadat Jesus nou die man gezond gemaakt het, toe kom die disciples en, hulle is nou, ek denk hulle is bykie disgusted in hulle self, want, Die man sê, ek het hom gebring vir die disciples, en hulle kon niks doen nie. En hulle kom nou na Jesus toe, en hulle sê, waarom kan ons om dit nie uitgedreif het nie? En Jesus antwoord vir hulle, dier jylle ongeloof. Want vir waar ek sê vir jylle, as jylle geloof het van een mosterd saad, sal van hierdie berg sê, gaan weg. Ek gaan nou nie verder lees nie. Ek wil stop daarby, dier jylle ongeloof. U jy weet, as ons so baie keer die woord ongeloof hoor, dan sê ons, dit hey, is die Etheest, dit is die Atheeste, dit is die Onsie. Nou, hier so s dier jylle ongeloof. En kom ons onthou hierdie woord van ongeloof wat ons gehoord het. Jesus wat die krachtige dare kon doen nie, as gevolg van die mense is ongeloof, en die siepels wat ook nie iets kon doen nie, as gevolg van hulle ongeloof. Jesus sê dit self vir hulle. Ok, kom ons gaan dan, nou na nog een woord, Matthies 21 vers 21, ons bly daarom in Matthies, so dit is nie baie verblij nie. Jesus is dit die verhaal van die vijie boom, Jesus wat honger was om te eet, En toe by die vijieboom kom, toe die vijieboom die vijie om te eet nie, hy het net blare aangehad. En Jesus sê vir hom, jy sal nooit weer vruchte dra nie. En op die, toe dit sê, toe verdroog die vijieboom. Al van vers 20 aflees ek vir jylle. En toe die disciples dit sien, was jylle verwonderd en sê, hoe die vijieboom so onmiddellik verdroog? Maar Jesus antwoord en sê vir jylle, voorwaar ek sê vir jylle, as jylle jy geloof het en nie twyfel nie, sal jylle nie alleen doen wat met die vijieboom gebeur het nie. Maar al sê jylle ook vir hierdie berg, geef jylle op en werp jylle nie sê, sal het gebeur. Ek gaan nou nie oor die berg praat, ek wil net weer praat oor die gestikkie wat Jesus sê, jy. as jylle jy geloof het en nie twyfel nie, hier sê nog een woord, dat ek saam met ongeloof ons het, is twyfel, as ons nie twyfel nie, vers 22, dat sker hulle verder aan, sê, en alles wat jylle in gebed vraag, sal jylle ontvang, as jylle jy glo, ek wil amper sê, as jylle jy nie twyfel nie, daai vraag, net verinteressantheid, dit is ITO. Jesus praat van ITO daar, a demand for something new. Ok, so hier sit ons met die woord van twyfel. Jesus sê vir hulle, moet nie twyfel nie. En dan, Matthies 14, vers 31. Julle ken die tekst so goed, jy hoef jy een daar oop te maakie. Die bekende ou vers van Petrus, Petrus wat op die water geloop het. Al van vers 29 af, of kom ons lees maar af van 28 Uh, en Petrus antwoord om en sê, Heere, as het u is, beveel my om u by water na u te kom, en hy sê, kom, Petrus limt u van die skuit af en loop op die water, om my Jesus te gaan. Petrus was so oortuig, dat as het Jesus is, dat hy op die water sal kan loop, dis wat sy oortuiging was. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword, en toe hy begin suk roep hy uit en sê, Heere, red my. Lyk het nie vir my, soos ek en jou nie, ons sien wat daar in die kruis gebeur het, ons is so oortuig daarvan, ons gaan op water loop, moet ons net ook eens maar as die aanslag kom, dan begin ons sink. En as die oortuiging van ons, wat ons seker is 100% van was, dan begin het bykie verswak. Kijk, en dan versie 31, en Jezus het dadelijk sy hand uitgesteek, en om gegryp, en vir hom gesê, Kleingelovige, waarom het jy getwyfel? Jezus, weweer die woord twyfel. So ons het twee woorde, wat ek en jy hier hoor, is ongeloof, en twyfel. En, moet nou nie skrik daarvoor, he, dus man het, ek dink, ou oh Juri behal my gestrand daar oor, en ons praat soe van die vleeslikheid en toe besef ek net weer, ek dink, ek dink ons het een stuk vleeslikheid in ons, wat ons mee sikkel. Die vleeslikheid in ons is hierdie twyfel en hierdie bieke ongeloof, ok? So, vir my en jou om Godse droom te laat manifesteer, om Godse droom sy sin te gee, en om geloof te laat manifesteer, kan nie gebeur, of baie keer gebeur dit nie, as gevolg van Ongeloof en twyfel, wat ek en jy het. Want nou, ek sê net weer, ongeloof beteken nie om my athees te wees nie. Jesus het vir die disciples gesê, as gevolg van jou ongeloof. Twyfel, denk ek, want nou nie het wat ons gesê, toe ons gepraat het van, vaste vertrouwe, die definitie van geloof, vaste vertrouwe, 100% oortuiging, dis nie twyfel nie. Twyfel is wanneer ek en jy nie die vaste vertrouwe het nie. Wanneer ons nie die 100% oortuiging het nie. Is daar nie dalk so'n biekie ongeloof in my en jou nie? Is daar nie dalk so'n biekie twyfel binnen my en jou nie? As ons denk aan siekte, ek gebruik ons maar my siekte die hele dag. Het is mooi om te glo, Jesus het die siekte gedra, maar net dalk is daar so'n biekie twyfel binnen my en jou. Ek sê weer, is die tweede keer dat ek het sê, daar is van my en jou geen veroordeling nie, as ons nog nie daar is nie. Jy sien, ons kan van mekaar sê, ja die disciples kon het nie eers recht nie. Jesus het hulle self kracht vir hulle gegee om siektes te genees. Hulle kon dit nie recht kry nie. Petrus het vir Jesus gesien, hy het halfpad gelopen, toe sink hy. So, come on, dan gaan ons het ons nie nie. Je sien, ons kan eerlijk wees en sê, uh, ons skiet tekort, en ons gaan nie daarvoor settel nie. Of ons kan maar vasso en, en ons terughinker na die vlees toe en sê, hulle kon het nie recht kry so, ons kap ook maar net aan nie. Nee, dis nie Godse hart nie. Dit is die Godse droom nie. Sy hart en droom is dat ons 100% in hierdie geloof kan gaan wandel. Onthou, ek en jy het die verantwoordigheid om Godse droom, Godse positieve droom op aarde, sy sin te gee. Wat er plan van actie het ons? Om hierdie stikkie ongeloof, of een stikkie twyfel, wat dag binnen my jou is, om dit toe probeer final en al wegvat. En dis hierso waar, ek wil inkom met bekeering en ris. Ons het nou oor geloof gepraat, waar bekering en risk vir my so ongelooflik saam gaan. Die eerste plan van actie is intimiteit met God. Daar is niks wat, en om Jan het laatst week ook dit so kleinwee op dit gelee is, intimiteit met God. Ek en jy kan net hierdie twyfel en hierdie stikkie ongeloof van wat bykie binnen my jou is, ons kan het en al afsnui of wegkry met intimiteit met God. Met, om tyd spandeerzaam met Godse geest. Jy weet, ek sit nou en denk daaran, <laughs> Ja, dit is waar. Peters en die disciples het nie Godse gees gehad nie. Maar ek en jy het Godse Gees. Ons kan tydspandeersam met Godgeest. Ja, hulle het vir Jesus gehad op aarde, dit so. Maar ons het Godse Gees, wat binnen in my en jou is. So, eindelijk het ons so'n biekie van die voorsprong, denk ek. Julle weet, ons het vir so'n baie lang in ons leven, sy het ons geloof so'n kopding gemaakt. Ons het gesê, jy, ja, ons moet meer geloof he, en ons moet groot geloof hee. Dan sal hierdie dinge manifesteer, dan sal het gebeur. Maar wat sê Jesus, ons het nou net gelees, geloof van een mosterd saaikie, is eindelijk wat klein, maar weet jy wat, dit moet een 100% oortuiging wees in jou hart, dit moet een 100%, daar moet nie een twyfel wees nie, daar moet nie een ongeloof gelees nie, dit is nie een groot geloof nie, is net een 100% oortuiging, dit wat dit is. Weet ek dink, ons het van geloof piekje van een werk probeer maak, ons het van geloof een werk gemaakt en julle gaan in ons sien, as ek daar oor praat ek het iets gelees in Markus 11 vers 23. Dan staan nou, daar, want vir waar, ek sê vir julle, dit is ook die disciples wat, wat vraag vir Jesus, en hy sê vir waar, ek sê vir julle, dat elke wat vir hierdie berg sê, hef jy op en werp jy in die see, en nie in sy hart twyfel nie. Nie in sy hart twyfel nie. En die moment wat ek dit lees, die ding het my aan wat ons so rikkie terug van gepraat het, van bekering. Uhm, ek en jy weet, bekering beteken om anders te dink. En ons het so vier, vijf weke terug, of ek kan nie om daar nie, het ek me jy kom deel, oor die terme van metanoio en metanoia. En om Jan sê vir my, hy het, jy het nog daar oor praat so by die gemeente, maar ek wil net vir die degelijkheid, en is dat iemand wat dit ook nog nie gehoor het nie, net, net vinnig daar gaan. Die skrif sê, die en wat nie twyfel in sy hart nie. En hoe gaan ek en jy het recht kry om nie te twyfel in ons hart nie? kom moet kyk, bekering beteken om anders te dink, en ons skryf ons twee woorde, metanoia en metanoio, hierdie kant van die bord, sy het ons sien, metanoia en metanoio, as ons lees in 2 Petrus 3 vers 9, dan skryf Jesus, um, dat amal uh, tot bekering moet kom, sy Godse hart is, dat amal tot bekering moet kom, en daie woord bekering, wat daar gebruik word, is die woord metanoia, met a a, nou, as ons gaan kyk, dan, Voor baie keer het ons gesê, is, dit is, metanoia is net een verbuiging van die woord metanoio. Maar daar is een paar groot verskille. Metanoio, ons begin eerst met hom, beteken a change of mind. Om net a mind change te krijg, ons, ons, ons weet het baie goed, om anders te dink. Maar metanoia beteken nie net om anders te dink nie, maar to get a change of heart ook, om jou hart ook te verander. En is toe ek daar aan dink, en ek lees die stuk van om die twyfel in jou hart, om nie te twyfel in jou hart nie. Dit beteken om a change of heart te krijg dan kan ons die twyfere in ons hart stop. En dan net om dit kla te maak, metanoio is een werkwoord, dit is waar die groot verskil is, is een werkwoord. En metanoia is een selfstandige naamwoord, wat, ek het gewonder wat sy ding is een selfstandige naamwoord, ek het dit met julle al gedeel is, is een vrug, is een vrug. Ok, so, ons het net over my karkens sê, ons het so probeer om geloof een werk te maak. En kyk, as ons daarna kyk na metanoio, bekering in jou denken, het word een werk. Ons het so, as ek en jy net met anooi hoe, as ons nie met anooi nie, dan wil ons amper half geloof een werk maak. Dan is dit, dit hier in ons koppen net. Oké, okay. om te gloe dat alles afgehandelig aan die kruis, dat dit een volkome prijs is wat Jesus betaal het, is verseker om te met anooi hoe. Dit is verseker om anders te dink. Jy kan verseker wees dat, dat jy een beetje anders te dink as die normale oude daarbuiten. Daie gedeelte. Maar om dit vast te maak in jou hart, en nie te twyfel nie, dis om te metanoia, a change of heart, and a change of mind. Om die twyfel en ongeloof, wat kop uitsteek, hok te slaan, het ek en jy nodig, om te change of mind, and a change of heart. Ek en jy het nodig, om die dinge vast te maak, oor wat rechtig waarop Golgoed al gebeur het, om het in ons harte vast te maak, om vast te maak, oor wie God is, om vast te maak, oor die gerechtigheid van God, dat ek, makiesak, al is my wandel wandelkrom in skeef, Dit gaan my nie van strijk breng nie. Ek is die gerechtigheid van God. Om uitgezorte weer oor straf, as die droogte kom, om uitgezorte wees daar oor, dat dit nie die joy in jou leven sal steel nie, want jy het gechange of heart, oor straf. Weet, ek en jy sal van mekaar sê, dat, dat hierdie is een aanhoudende proces, wat, wat ek en jy Godse geest toelaat, om dit in ons harte vast te maak. Dit is nie het kiks in ons afwetlikkie. Dit is aanhoudend intimiteit met God, wat maak dat, dat die ding net meer en meer in my hart vastkom, net meer en meer in my hart vastkom. Ek wil net iets hier buis, het, jy weet, ons sê so baie keer vir mekaar, die grootste aanslag van die duivel, is van ons denken. Dis waar hy kom met vreese en al hy goeders. Nou, dink bykie vir jouself, as ek en jy a change of mind, a change of heart kan kry, dan kan die duivelse aanslag wat hy loods op jou denken, niks doen nie. Dit het geen vasthoud plek op jou nie want jy het ge of mind, dit is vastgemaak in jou hart. So sy jou aanslagies kan maar kom op jou denken, op jou, die vreese kan maar kom in jou gedagtes. Maar dit, kom ons wat ziekte, is vastgemaak in jou hart. Hy kan maar kom, dit kan jyks aan jou doen nie. Die volgende ding wat ek dan wil praat oor, a change of mind, change of heart, loop dan oor vir my in ris. Ons het baie uh, jaar terug so gepraat oor ris. Je weet, ons kan baie keer vir mykaar sê, as ons praat oor die termen van beskerming, en voorsiening, en geneesing, dan sê ons vir mekaar, man, kom net in ris daar oor. kom net in ris daar oor. en is goed, is goed, maar ek het een woord self uitgedink, die woord blif ris, is een woord dat ons ons self kan blif ook, ek wil amper vandag vir ons sê, en stelling maak, dat ek en jy nie in volkome ris kan gaan, as ons nie a change of mind, en a change of heart gekry het nie, ons kan nie in hierdie volkome ris ingaan, as ons nie a change of mind, in a change of heart gekry het nie. Ok. Ons sê baie keer, ons is in rust, soos ek net gesê het, kom, ek gebruik die voorbeeld sykte, maar wanneer die anslag kom, hel, dan glijd die tlaats van ons. Dan toi voor ons, wat op regerig, waarop volgoed dat gebeur het. En, dis wat ek voel, dis een bluf rust. Dis een werk rust. Ons werk so om in rust te kom, maar dis nog nie uitgesort in ons hart nie. Wanneer die anslag hier net bykie klop, dan glijd die tlaatsch dan begin ons bykie twyfel, dan is daar bykie ongeloof, word, wat rechtig waarop Golgotha gebeur het, en ek het gesê, as jy aanslag kom, kom maar een ongeloof, en het twyfel in ons hart, ek wil jy ons moet gauw kyk, Hebreus 3 vers 19, ons praat van, om in ris in te gaan, en hierdie tekst praat so van ris, ek wil jy jy moet onthou, ons het net gesê, van ongeloof, Jesus het vir die disciples gesê, jylle kan dit nie doen, nie as gevolg van jylle ongeloof, en hier in die Beers 3 vers 19, hulle, hulle praat van ris, dan staan daar, en ons sien dat hulle door hulle ongeloof nie kon ingaan nie. Ons kan nie in ris gaan as gevolg van ons ongeloof nie. Sien, dis wat dit vir my voel, ons kan beteken ons self blif, om te sê ons gaan in ris, maar daar is nog so'n stukje ongeloof in my en jou, dat ons nie rechtig waar, in hierdie volkome ris ingaan nie. Hoe weet ek en jy, dat ons nie in een bluf ris is nie? Hoe weet ek en jy dat ek, rechtig waar in een volkome ris is oor iets. Ek wil vir jou vandag sê, wanneer die aanslag gaan kom, of die negatieve omstandighede gaan kom top aan jou deur, maar dit, ek wil amper nie sê nie die traak jou nie, maar dit, dit roer jou nie, dit verweider jou nie van God af nie, dit steel nie die joy in jou nie, dit steel nie die vreugde in jou nie. As jy op die punt kan kom, dat dit maar kan kom, ek jy amper soos, soos Paulus skryf, wat achter het lautere vreegde, die versoeking, dus ek praat nou nie van die versoeking nie, maar, wat in dit amper wil sê, man, je achter het lautere vreegde, as dit kom, want jy weet, wat jy weet, wat jy weet, het is vastgemaak in jou hart, dan weet jy, jy is in ris daar oor, ek sê die derde keer vir ons, dat is vir my en jou geen veroordeling, as ons nog nie daar uitgekom het nie, maar as Godse hart, dat ek en jy, a change of mind, en a change of heart sal kry, in 2 Petrus 3 vers 9, Dis Godse hart dat ek en jy ons moet beuwer in Hebrews 4 vers 11 om in te gaan in hierdie ris in. As ek en jy in ware ris is, kan die aanslame op ons denken kom, want ons het ons gesê, ons het het vastgemaak in ons harte. Ons is oortuig daarvan in ons harte, 100% oortuig in ons hart. Ek wil net gauw die laaste prentjie, hierso vir julle wees, hoe dit eindelijk baie mooie in mekaar insteek, As daar stuk ongeloof is, en een stuk twyfel in ons is, dan het ons nog net op change of mind tot bekering gekom. En dis wanneer ons in die bluf rust kom, en dis wanneer die uitwerking is werke, ons werk om in rust te kom. En ons sê by ons ons is in rust, maar wanneer die aanslag kom, wanneer die ongeloof getoets word, dis die kant is die kan sien wat ek bedoel, dan is ons nie 100% oortuig nie, dan is ons in die bluf rust gedeelte. Maar hierdie kant, ons doen precies die goed. Ons aanvaar dat God my en jou aangestel het door die werke van sy handen. Kijk, daar kan doen ons het ook, maar dit is vir ons een werkhalf, as, as jylle my kan verstaan. Hierdie kant doen ons die selle ding, maar wanneer daar geloof is, wanneer ons 100% een vaste vertrouwe, 100% oortuig is, en ons het een change of mind, change of heart gekry. Want die aanslaaf wat kom, kan my en jou niks doen nie. Ek kan net in ons denkies doen, maar in ons hart kan hy niks doen nie. Dan kom ons in die volkome ris in, en dan is dit een vrug. Dan is dit een vrug wat ek en jy draag. Uh, die goed wat ons doen dan, binnen in ris, is nou een vrug, en nie meer een werk nie. Ek is amper klaar, Rian, besê nou nou dit een keer op een kamp gesê, as ons hier uitstap, het die goed daar buiten nie verander nie, maar ek en jy het wel verander, en dit het my nogal in my hart gevat, is ons kom een keer op een kamp, of in een dienst, en ons stap uit en die goed daar buiten is nog die selle, die aansla en, en die omstandighede, dit change nie, maar ek en jy kan nie uitstap, en ek en jy kan uitstap van die kamp af, verandert, binnen in ons hart, en daar verander ons, ons verander ons harte, en die omstandighede is die celle, maar ek en jy het nodig om te verander, ek en jy het nodig om een change of mind, en een change of heart te kry, ons het nodig om in hierdie volkome ris in te gaan, en ons kry dit net alleenlik, wanneer ek en jy vaste vertrouwe, 100% oortuiging het, van die ontsienlijke, wat in die kruis op Golgotha gebeur het, is om te weet, om te weet, om te weet, om te weet, Ek het net ook weer gesê, ons kan dit net met intimiteit met God. Ek en jy het nodig om tijdsbebandeerd in God. Ons kan nooit, nooit, nooit genoeg tijd spandeer saam met God. Om hierdie oortuiging in jou hart op te breng, en elke keer wanneer jy tijds saam met Godse geest spandeer, hierdie ding uit te soort, hierdie ding uit te soort, so wanneer die aanslag kom, ek en jy uitgesoord is. Ek wil vandag vir julle een DVD wees. Ons as gemeente van Launa wil julle graag bedien met naagmaal vandag. En Jezus sê vir ons, ons moet die nachtmal gebruik om ons te herinner aan wat op Golgoed te gebeur het. En ek wil vir jou uitnooi, dat as dit vir jou een challenge is, om a change of mind en a change of heart te kry, en om een waar in Godse volkomer is te gaan, man gebruik elke dag nachtmal, totdat die morgenster in jou hart opgekom het. En ek wil vandag wil ons net een geleendheid skep. Ek het die, die, die, die DVD gekyk en dit het my so in my hart geraak, om my sekere van die goed, wat ek nog nie in my leven uitgesoord was nie. Wat amper half een stikkie vrees by my gegeer het, as Jesus vir my moest sê, laat het wees vir sê, glo, dat dit wat dan sal manifesteer, nog nie 100% is van wat ek oor, oortuig is nie. En ek het hierdie video gesien, en, en dit het sekere goed in my hart net losgemaak, dat het op Golgotha rarig waar, een volkome prijs was, vir alles wat ek net opgenoem het. Al die goed waarin ons glo, wat betekker bo menselik klink, dat dit rechtig waar so is. En uh, ek wil hee dat, dat die, ons is drie families, so, jy kan net so allemaal rustig sit, ons gaan nachtmaal uitdeel aan jylle, en ek wil hee jylle moet vandag, dit is nie een bekerie, want ek het net ook eens sê, ek wil jy ons moet dit persoonlijk maak en, en daarom gaan jy vandag die broekie en die wijn hou by jou, en self by jou hou terwijl ons dit uitdeel, moet dit nie gebruik nie asjeblief, daarna wil ek eers nog iets sê voordat ons dit gaan gebruik, so jylle kan dit maar vir ons uitdeel die gemeente van ons En um, sit net terug en skep een geleentheid wat, wat jy net Godse geest toelaat om, om net dat da iets wat in jou hart is te verander. Maar voordat ons dit by dit gaan kom, on, gaan ons dit net uitdeel en jy kan net lekker uh, hou dit net by jy tot ek weer verder gaan praat. wil julle nog opes as dat het almal gekry. Julle mense skoen hierdie hakke, is dit vandag daar's in daai aangesit nie. Ehm um, net vir as die bekertjie op Dan uh, kan dan onder die tafel neersit, ons sal dit net nou gou optel. Ons het 'n spanetjie wat kan optel, die klein span. So, okay, wanneer ons nagmaal gebruik en wanneer ons het gebruik dan herinner ons onszelf. Jesus sê vir ons dat, alkeer wanneer jy dit gebruik, herinner jy aan onszelf, aan dit wat op Golgotha gebeur het. En, Jesus sê vir ons dat sy lichaam gebreek is, vir my en jou sy beskerming, vir ons voorsiening, en vir ons geneesing. En ons gaan nou een DVD speel wat, soms net een lied is, in een gedeelte van Jesus' kruise gang uitbeeld. En ek wil jou uitnooi, dat net rustig sit, en dan kyk, En wanneer jy in connectie is met Godse Geest en daarna kyk en na, daar ook iets in jou hart opkom oor dat jy een stukje ongeloof gehad oor, oor geneesing of oor wie jy werkelijk waar Christus is, dat op die moment wanneer jy voel, daar is een stukje oortuiging in jou hart wat, wat kan afgebreek word, een stukje ongeloof althans of twyfel, dat jy Jesus' lichaam en die brood eet wat vir jou gebreek is. Die bloed is die teken van die Nieuwe Testament. Jesus kom sê vir ons so duidelijk, dat die bloed is die teken van die Nieuwe Testament. En ek en jy net al dat wat behelst die Nieuwe Testament, en waarvan is ons oortuig, wanneer ons die Nieuwe Testament uh, lees. Die, die, die drijwensap is die teken van my en jou heiligmaking, ons rechtvaardigmaking, ons onskuldigmaking, dat ek in die heilig en rein voor God kan staan, waardig voor God kan staan. En terwijl ons na die DVD kyk, wanneer jy voel jy wil het gebruik, gebruik dit enige moment wanneer jy wil ek wil jullie uitnooi om dit te geniet, en aan daar te kyk, en het rechtig waar, een ontmoeting met God, tyd te maak. Dankie. En waar? ons sluit die oe. Dankie Vader, dat ons, as ons so, naar dit kyk, en wat op Golgotha rechtig waar gebeur het, jyre, dan weet ons dat dit nie naastanbui kan uitbeeld hoe rechtig waar, hoe erg dit was nie. En Vader, jy het aan ons gedink, Jesus het aan ons gedink, aan mense kind, toe hy so vernietig is op aarde hy dit alles verdra vir my, vir elke mens op aarde, so ons kan hee, een leven oorvloed, so dat geen ziekte, of bekommernis, of vreese, ons deelwees nie. Jesus het, een volkome prijs betaal, so dat ek, so met vrijmoedigheid na hom kan gaan, dat die skuitsmeer afgebreek is, en, dat God met open arm staan, om intimiteit met hom te kan hee. Vader, as ons sien, na wat Jesus alles van ons deurgemaak het, dan, en ons eindelijk van ons sê, hoe kon ons ooit twyfel, of dat ek een tikkie twyfel in ons sê, hoe wat waar waarop God goed daar gebeur het. Dankie dat ons daarna kan kyk en, dat ons druive sap en, en brood kan eet en kan drink, om ons elke keer te herinner, en wat rechtig waarop God goed daar het. Dat ons ons elke keer kan herinner, dat, dat God my en vir elke mens op aarde nodig het, om sy droom, sy sin te gee, dat ons een verantwoordelijkheid het, en dat God ons aangestel het, oor die werke van sy hande. Dankie vader, dat ons in rust kan wees, oor die volkome prijs, wat betaald is. En dat ons rechtig waar het kan vastmak in ons harte, om te kan weet, dat ons weet, dat ons weet. Amen. Baie dank jylle, ek sien jylle met die, die mooie week, en, en, um, een week van intimiteit met God, om rechtig waar die goed waar jy stikkie ongeloof en een beetje twyfel het, vast te maak in jou leven, en het uit te sorteer, want ons het een uh, groot prijs, wat vir my en jou leven betaal is. Dankie.